بابون خبر خبر کی خبرې ندیه مختصر تا د یهودو د قبایلو مختصر خبره شیوا مدینه کې کما قبایل له سیدل بنیتې نوقات شیوا د پدیم کال له هجرت څخه وروسته خو شغان نقض یه دې او بنی نذیر چې دا پدیم دي باسرہ قبیله وا نہاب زروم کال له ہجرت استے شو او باندې قریدا چغه احزاب ته غدر کړل له احزاب د اذان چې نبی له اسلام پرې شو په قوي حمله وکړ او به قتل کړل نیباب کید بنی نظیر او اخراج چې د مدینې نشویل دغه بیان کئ 52 به خبرې نظیر باندې ده ايب بی بیان ما فالو بالنبی السلام و اسابه و ما الیله امرهم من اخراجهم و هدايهم من المدینه بیان درس کی دیو د نبی علیہ السلام سره و د احباب سره کوم خباس تن کړیو او اغه کار چې پا خیر انجام کیاله سبب شو د ودر د پاره او د شرر د پاره د مدینه نا ده حدیث کدا یو تفصیل نه د رحمان ابن کعب نی مالک د وسری دا صاحب د نبی صلی الله علیه و سلم نه توازه خلقي د قریش او خط وليگو ابن ابی دا عبد الله دا رئیس المنافقین دا تعلق ته خضرچ قبیله زو ان امين السلام <سؤال> ده هجرت نامه کې د امامي دوړن کوي اوسو خزرجه او تپخ شو چې ځالي او مشر ګورو چې پی څلې گئی او هغه مشر د ابن ابي متعين شو خويبات نه بسر باندې تاج د مشرې شوی او په دې ملک نه اسلام استراحه هجرت وکړلو دا مشر تس نس شو د په حسد کې انتها ته ځانوراس او منافق فرد شي مشرکين او تطاته يهوما زمونږ د عربو سره له ده ته ختوري وو ومن هغه چې کان یابود ما ول او سن چې غي عبادت کولو د ماهر کې د بوتانو د اوڅه خضرجنه ان ویل السلام په د اورز مدینه کې محتو عقیده بدرنه خد کې اور تاریخ دی انکم اوه تو صاحبنا تاسو زېور کړه د زمو صاحب ته مراتب محمد صلی الله علیه وسلم او دا چې موږ په سمو خپل الله باندې اتوقاتلنه او لا تخرجنه خامہ تاسو د سر جنو کوي يا تاسو د لار را راو باسي او کدا و نه کوي اولنوسرن الیکم بی اجمعینا یا بمن روانګیو کو تاسو ترپتا ټول تر دې چې موږ تک و نستبیها نیساکم او موږ مباحه ګرځ تاسو خزی د بزانه جهیزو غنی وي دی کله چې دادم کی عبد الله ابنی عبید ورسی دا اوس او جیدا سره د مشرکین او د ډیرا جماعتو ته تعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د نبی علیه السلام او د همدغه منګر سره جنګ وو نبی علیه السلام په یوه حکمت عملی وکړه د حالات نو سازگار د اندرون جنگ وکړه چې ورته خبره نبی علیه السلام ته یې ملاقاتو ملاقات ملاقات کی مردنگ وشو مردنگ کی نبيه الاسلام اوه لقد بلغ وعید قراش مينكم المبالغة فتحقیق صرا رسیدل دالدم که در قراش استاسنا اغا زیونو درسیدوتا ما كانت تکیدوكم چید دغا مبالغة و دار زیونو درسیدو ندي چید داسو ده هلاکت سمخامخ کی اکسر بی اکسر ادر زیاد ممانع صدر توریدون جی تاسی واری انتاکیدو بیه انفذ کم شی تاسو په هلاکت کی واقع کی فاگی سر اخپل زانون ها این در دمکی با تاس دومر ده هلاکت سمخامخ نکی او دومر با تاسو خراب نکی لیکن دومر جی تاس اخپل زان خراب هاور وزاغی تفصیل وردکر جی توریدون انتو قادل ابناء تاس واره چې جنگو که ده خپل و زامن سره دا و زمان سره چې که کسان مسلمانانې نی چا چه زامن نی خوده چه رون نی تاس خود دی. خوده دیو سه جنگ توجه نو قرش پایا رازی یا نتاس نومدی که یا نمه که تاس بخپل لازه خل خپل بچی وجنه خبره زهن کی رعلا دا خبره چې که حدید نبی علی السلام نواردن جدا شو او د جنگ اراده پریخوه نو دا خبره کوفار د قریش ته ورسه چې محمد بي السلام وته کړي دي دا به رابل خطرې کوفار د قریش پس ته واقعي د بدر نه یعوده تا انکم اهل الحلقهتی والحسن تاسو خوندان د زغروي حلقه کړی توي مراتین اصغری او اصلحا ولعصونا ولقلاگانو چونای د سری وانكم لا تقاتلون صاحبنا ويقينن <تصفيق> توسب زمون دړي صاحب سره جنگ وکي او کده مونږ نه کوو نه پرنه کذا ان بدادس د سوي کوی نستاسو په خپني ادب اوس ولا يحول بيننا و بين او حيل بن شي ماني بن شي زمون په او په درمیان د پازي بونو د خود استاد د خدم معنی په خړه پازيبونه داغه زه اورات چې جنانه خپل باندې او عندي پټي سي خپل خلق او تخاون دا ته اختیار کړی مقصد دا دی چې موږ تاسو زنه نو مېزتيو نو کله چور سي رضيوخت نبي عليه السلام تا اجماد بنو نذیر بالغدر نقصك بني نذیرو بغدر ذکریش کل رضي څخه د قریش او د قریش او د یهودو ته نبي نبی ترام ته څنګه راسی نو تاسو وا جواب وکړي چې دې کې تقدیر دی ربابا په لمہ بلغا خبرو کتاب ایم انبيي صلی الله عليه وسلم چې کله ورته دوه خبر د خطر نبی عليه السلام تا او هغه ځکه دی او پاري کمرې عمل نو کو نو دی پاپ کو بني نه دی او په غدر چې موږ نبي السلام سره چل دوکو کو په غې سره دی ختم کو چې قريشون د درغ دمكون اخلاص یې نه دا معلوم شو چې کافيران په دمکې باندې کار چا ځل کې لور او فل لا يتي نو کېو خبره ورته سره کې نه سنشي پیری واپس کی او کنه چې دې بیکارون تکارو کړ نوږه خرابای نه چنانچہ دې غدر د اندز شو کوجه په ارسل الى النبي السلام نبی السلام تاکي وذو اچ خرج الينا في 30 رجلا من اصحابك راو زموږ ترپ ته پدیر شو کثانو کسانو مل غرنا راو بو بو دي منا زمان دیرش عالیمان تردیش چیگون میل مل مل ملاقاتو که مکان المنصب ویوزی درمیانه نوازتی با مناظره وو سبوک فیاسم و سبو منکا لازمان مولیان بستا خبری آوری فین صدقو که کجیو سا تصدقو کلو و, و آمان بیکا و ایمان بطرارو آمان بیکا امان با ایمان راولو او کنا تومت میں غیر ورتا خپل خبره پیوی ني دمو طبيب دي دا خبر زمي کې وساتاي چې بيدينه خلق هغه مي شر منازري په نوم باندې پر فسادات کوي لکه ردي زماني چپړ شو فقص خبره راوي دي خبر بيان د دې حدیث کې استثار شوی تاسو بذل مجہود چوغوري نداء في عت رحم الله ابو عبدان خبر دي چې وکلا دیرش کړه دیو شو دیرش کړه سمونه بیره سه خپل ملګري تیار ها پر سوکې حکمخه دین غمر غیثینو کار ترې جوړ روزي میدان يهود سوچ وکړلو سمو خبرې نه کوې دیو مقصد کو جنگ کوو جګړه کوو لو په دي طریقېبه راو بولم چې ملک او مهي سوچو کو چې د دې وسه او 30 کسان او په دې کې هر یو داسې دی چې په دې پیغام مرزان قربانای سنگ موږ د دې کسان ملک او په امر ته وو رسول الله مرګ د پار مهي خبره راو در کړې چې را دې ور تری دی جوړه څنګه چې نبی عليه السلام ته دوبار پیغام ورې وو د ډیر څه ستای ډیر زمنګي داش پېته کسان شو شپېته کسان چې ننځي په دې کې خبره څه وکېدل او پروا وازه کېدل هیڅ مشکل کار شور په کې راځي سوبس سوي سوبس سوي یا زاده عادت یاته داسې کوم چې درې تاسو کې و دری و او مکسانه مې کې بلو ځان سے پټ پټ خنجرونه راځي او دې ته په دغه ورځ کې مونږه غړې له باستر دي په دې باندې نه چکیل مسیری په باندې دریو کسانو واده سن نه په دغه ترتیب باندې کله دیو بیا اعلان ویله السلام کوله په دې چیرې دیرش کسان چې تاسو زمونږه یې سپاین را دي خدریت تاسو کې ورې ورې زمونږه په دې باندې خبر وازی او را روان شو نبي عليه السلام هم د دو انتظام جوړ پو اللہ جلل شانو هون اقفل پیام حفاظت کئی او دا حق پرست حفاظت کئی اجید پار اللہ دا سبب جوڑ پلو چی دی یہودو کی یو قسم مسلمان شویو نا دا آغا دا خور صدا یو پی شو چی اسینا نبی علیہ السلام چی رجی خوزمان غرور ببکی ہم را ویلید کسی نبی علیہ السلام چی رجی را ویلید یهود سره خبره نو اصلنه چې زمما روړاوې په ځان ایمان <مدلسان> کوه اقتلې وسيده لاړه په ستري ځواني خو د اورې خبرو کړه چې وره ما سره دي خبر یا ترنيشت مونږ نه درې مونږ نه دا مونږ نه په نومه مرغاوې او قتلې اوسيده ویلاړه اغه مسلمان سيد بن <مدلسان> بيهره اسلام پر سيلاړو او خبره کو چې دا لکه عمره مناظري مناظري ني شي خو دا دي پروګرام جوړ کړی نبی رسوليخه دم په لما كان الغد غد عليهم نبی دې تا و خو پوي شو کنه چې دا خو دې چیلنج زار شو کې پریو حمله وکړه غد عليهم سهار تیم کې راړو کې پریو باندې مل کې تاوي لخر زرا فسرهم ندي مها سرکل وقال <سؤال> لهم انتم تيوي نکم تاسو ولې زمری په لاق تمی لا تا مونورایندی نشیب امن کې ریز ما پنید الا بیا دین مغرب یو لذ عیدونی تداغيل زم ما ثوقی پاری باندې دې انکار وکول او قول نبیلی اسلام در تعالی ول څنګه چې نبیلی اسلام سره جنگو کوو په دغورت ثم غد الغد على بني قريزه ده هودی په کلاګانو کې ځن بنکړیو ته <تصحة> د دې کې د پريخو او سبل سباله چې کوم نه له ورو خو بني قريزو پس سرت لشکرو او پري هو ده بني نذير او دوی هم راوولل چې معاهده د نبی اسلام الله سره وکړي شران چې و مواهده وکړه نيته وي تدبير دا دیو په منځ کې نبی رسول الله سره ټول طقاتورا وړه دغه وټ خاندان بونو قريزو بني نذير یو شو جام وته ګرانو بني قريزي کټ کړ شریعت یې کټ کله داو مدینه کې د نخلق سید الله بن قریزه یې طرفنا خبره صافه شوه نو په هم واپس شوه نبی رسول الله د دین او غدا علی بن نزیر او سحر کې لاړو په خلاف د بنی نزور بلکې تایب د لخکروسره دیره جامو په تر دې چې دیو نازل شو عل جلای په جلاوت نه باندې مقصد دا دی چې طاقت د جنگ یې نو پتو تولګین سوره دی نبی له درنۍ محاصره کړو او د دې دباوې په واچولو راه وو منی موټي موټي ولا موثو کجوري ماجوري ان په یوځیتوب مقابله نشو کولای نبی اخر ته نه کې خو له شهاب زمبا د دې دینه وضو او طظموله لار نه پجلت بنو نذير جلاوتن شو بنو نذير اوورقلت ابل ا چې پرت کوول و احت د معقلله الابل, الابل من ديونا او چې پرت کوول به اوخ امتی د سامان نهونه ابواوي ب هم او درواو د کور وشب لرگ نو ز بیا دو سره دومره احسان وکلو تش وي چې د یو اخ په مخدار بانددي سامان د ځان سړه شي. او کم سامان جی نفاتیشی نو اگر که بچا خرصوین و خرصوالی شید علمتا از مکی و غیرتا بسن نوائی اوخ دیسی لکه یو ٹرک وای اوخ دی زمانه کی اوخ دی زمانه کی ٹرک ایو ٹرک پا مقدار سامانی دو دیوام دومر کنجوستانو چی اگر کل کورون اوران کلاو داغ دروازو و داغ چوکاتو نو پوری پاوخ و تغلوی قرآن کریم کی ترازی کورن عمران اول بیايدي و ايد المؤمنين دغه ارتفاعه بر ياول حب ها پکانه نغلب ننذير لري السلام نو کجوري دوان باندې نبادر د نبيه السلام خاصتا اور کړي دلر الله فاقد کجوري او خاص کړي و د پدغ سره او یلو الله <سؤال> تعالی ما فاعل الا رسولي من فاع من ثلرك يقول بغير قطعه انده سیمه موليو انت جنونه دکا به غیر په تاره او با سلیبه کمبیر نوه نور کول نبي لري اکثر محاجرینو ته او دغه تقسیم په ډول دی په ميز کې وقسمه منها او تقسيم کړه دغه په طرف دوسو د انصار کان الذبیح <سؤال> اجازه خواننده در حاجت ابو دو جان و صالح بن انیب حارث مستنما نو تقسیم کړل په فرض اجازه انصار سوارې دوران او باقي په شورا غین صدقه رسول الله صلی الله علیه و آله په ایدی بنی فاطمه اشرفه لازمو لبنی فاطمه رضی الله عنها كده ازگی کلا د علاقه بنو نه زیرو بغیر د جنگ نه او داونه چې کم مالیت پاتې شو نبی علیه صلاة و السلام و اغباغات و غیران پل تصرف کی راوستا او کم چه کورنو یا کم دازی منقوری مالو منداغی دا دا ترتیبو کچی انسوار را جمک او رتیوی چه اے انسوارو دا مهاجرین تروازپوري تاسو په کورونو کې پات کېدل تاسو ډېر حساس دي وسټګل نو که تاسو خو خې د هکم کورونه چې دیو نه پاتې شو دا د نیول او دیو تاسو د کورونو نوځي او کنا تذ پري خپي دیو وبس د ما کې په شان تاسو په کورونو کې اوسيږي او دا کورونه عمر چې دا تاسو ټول په منځ کې تقسیم نو انسار په یو چرو چه دا پیغمبر دا کرونه دی ما حاضرینو ت او دا ما او بیا ومږي په کورونو کې ناشن لري نو نبي عليه السلام ته دې او په چوتې مولا دعا وکړه چې تاسو به کوله په حق پر کړی او ګورنې تقسیم فرانسو د سیاست د ټوک ډیر کمزوري او نبی عليه السلام دولتي ورکړه د عام سره دی بارے کیدای آیاتونه نازل شو دي ويوسیرونا علی انفسهم لوکان بهم خسف والذین تبووا دار ول ایمان اخذ دا حدیثه عبد الله بن عمر رضی الله عنه نقللی یوهود بن نذیر او قریظه جنگ کړه او رسول الله نو رسول الله علیه السلام بن نذیر او پر قرارته یوهود قریظه دا و صلی الله و او احسان یو په دې تر دې چې بیا جنگو کو قریظه او پسترینه نو نبی یې سلام د نذیري جال قتل کړ یا د نذیري شو او تقسیم قرنویری اسلام نړیوی صاحب د اموال او اولاد اوبین مسلمانانو هغې تفصیل تاسو ته مخې شوې ده چې احزاب ديو غدر کړو کله چې مشرکین لاړه نبی اسلام واپس راغې مدینې او د جنگ سامان یې خاوډونو جبرئیل له سلام راه نبی رسوله ته سکه په بست کې د جنگ سامان دیه مرایخ خلانه دی خاوډه توبیره ترې مقصد وېذابونې قریزه دا لازم ما تړاو کوي نو فکه ترې دي کافر ملګری شو په داغه مې په مسلمانانو باندې سوچ نه کړو چې نه اعلانو سلام اعلان وکړ خلک د مازیګر موږ باندې کومګر په بني او صحابه ودا په دله او څو خلک کله چې خبره شوه ځان پسې دروازې بندې کړې او کلاګا لکچ دینو دنه محاصر شو نبیلی طلا تو سلام دلیو مها سره کړیو میرا خیر چې د دې کوم مشر نو غدا را جمع کړل داو ما هته د خبرې وړاندې جو خبره او تداو کړل چې تاسو قزان بچ کول غاړي نطول مسلمانان شاند. زمانی پا لا قسمی چپدی وقتی صحید دین اندق اسلام دی او دا پیغامبر سیی پیغامبر تاسو سوام بچی او که اسلام نرودی نندیادی سی وکی چی دا اخپل بچي او د اخپل خزی چی دی کنا نیستم بڑکی دا اخپل لاس چی دا غم نی او درست جنگ وکی ویو چی سر قصدی جوڑا کدان کوي نبي ادي سي وکي چې دا مسلمانانو ته پتر چې دیو د خالد رض احترام کړي د خالد رض ونیو بي فکري لګي زموږ په دین کې پدې کې جنگ نشته عموما د خالد پورت د دې د تقدس او قايمال کوم څه عمله پدې او چې مسخ به له مخې سره ختمه دا درې خبرې د بچاو دی کنه بل زموږ په دین کې صدر نشته ټولو غلطوي اسلام کوم نړړو پر دین نبرید او زنا نه او بچو څخه ګنا نه راکړ چې مړې کو او ناموند خاري د ورځې تقدس پېمان کولې شي نو یې څه کوي یبه دغه کو چې مسلمانان ته زناواله کوز مبارکي سره وته جده یو کل ندا بنو قريزه چې د اوس قبیله سره ولا پاو کو پا जाहीरت دا, دا, دا, و و دا او خبرې دا خو هغه چې د دیو پیسلامون تعالش نو نبی له ثلاثه و سلام او فرمایي اي تاسو نه داخه چې تاسو یو مشرد دیو په بار کې پیسلام او چې او ساده ور نماز دی دیو بالکل زموږه نه په پدغه عذاب کې زخمی شو او ته غدریدو اگانه کړی او لا قبل اولي او قبول کړی وی یو دوا یتا کړو چې الله <سؤال> کتا په ایلم کې شو قريش بیا بم حمله کوي او بیا ومرادینه ما موځني زماره غږ ارمان دې یو ذلت وې نن په خپل سترو څنګه او کستا په ایلم کې دې بس دای اخري حمله او نور نشي کولی نو ما بیا شهادت نه دي خو الله شهادت دریمدار پاو اخې نه سيک دبنی قریزه او ذلت په سترګو وینم ځکه چې په عین مو فکريم کړی نه وې سلام پی سلام شنو چې sawdust نه په خرابانی او راوتې چې رسول <سؤال> نبی عليه السلام ان سورته وي پاسی را کوزی کوي او په مسجد کې راغله پارې حاریش چور شوبا کې دې ده دا خو په خندګد تو د دغه به دا راغې نبیلی سلام او تری دی بارکې کې سلام وکړ نو زمام کې سلام داد چې کم جنگجو کسان دي داري مړشی او کم چې زنانه او ماشومان دي نو به دا اوس ریدې د تیريانو کې اوس شي نبیلی سلامي الله پی سلام وکړ کوم چې الله خو خیر ته راځي وشوه 400 کسان دي او جنگجو غیمکړ او زنانه او ماشومان لهو کې ديان اقرق ومنع الهم بعد قتل رجال و قسم نساهم و اموال و اولادم بالمسلمين الا بعدا لحقوب رسول صلیم انگر بعض انبالیسان سوزشو او تحامن و رقرب او اسلام اغراب اوشور النبی علیہ السلام یهود مدینی طول بانی اقناء قاجد عامل عبداللہ السلام و یهود بانی اعلی سلام او ہر یهودی چوب مدینه کې په ارده خېبه د مباوکی چې کوم حدیث دي د دې حدیث او قران د سمجې لپاره یو څو مقدمات یا د اول یو خبر ده چې خېبر د جګمنو په ستوري کې ز فتحه یا نو تنو کنا صلوحانو او د پیغمبر اسلام څخه کړي دویمه خبردا چې نبیل انطلاۃ د خیبر مکہ په کم ترتیب تقسیم کړي و دریم چې کوم از مکہ فتح شي حکم ستې سلورم توشری او خراجیز مکی دا ومنګ څنګه پیژ دا خبره چې د خبر پت هوا نبي عليه صلوات و سلام څرره د هودي نو واپس شو شپږم کال الهجرت نو اشارات نبی علیہ السلام تک علیہ و شوق چل اللہ بخی مرد تاصل درکی و سریف آغا کسانو کی شرکت کی چکم حدیبیر تریف نبی علیہ السلام پر غمکا لحجرت باندی آغا کسانو آغستا او الله خی بر فتح سنگ پتح شو دیگی اختلاف تے سو کو جدا عنواتن پتح شوید او سو کوی چے عنواتن صحیح سا پتح شو دا اسے سلحان پتح شوید دا او سو کوي چې نا ټول صلحان دي درې افعال روايت د اختلاف رس په خپل حالت چنانچہ د اول حديث کې ولري تفصیل لري دو جمهور رائے درې داون وطن پتح شو او د امامي شافعي رائے دا چې دا صلحان او د امامي تهوي او د امامي شافعي بل قوالد امامي يقيچ جنسه له زني انواتن ديمه خبره خیبر څخه نبيه اسلام څخه کړيو كتاب الجihad کتابو د مو جما ابن حدیث ته او دلته به مو سنيب ا ذکر کړي چې نبيه عليه الصلاة خېبر په پنځل څوکسانو مجاهدینو تقسیم کړو اطل سهام او په هر څان کې سل اجزاو پېدل کسان ډولت سو او شاسووران درسو او تاسو تل تیرېږي چې د راجل د پاره وایي تر اوسه فاریس د پاره رہی شي نو په دا ترتیب سره دول سو اجزا دوله سهام ته جوړوي دا دا را جېرو ته پارشو او شپق سوا اجزا او شپق سهام ته جوړوي دا چې د پارشو پارې سينره پار اوس کچته د پارې سپار درې دي چې نو به دا سوکل پکارو 21 سهام جوړو وکړو او دا خبرم راځي چې نا خیبر 36 سهام دا خبرم په خبر دي سہیدا دغه چې نیمه بر تقسیم شو نیم پاتیو 18 2 36 دغه جوړي مجموعه دا دی دیمه خبره چې کوم از مکه دا فتح حشی او غیثه تک وال فکار دی د امام شافی سي پرې لازم دی په امام تقسيم د راشد مکه چې فتح کوي ایمام مالک دی وای جدا بنان تقسیم بلکې دا وقف دی او د ریج کم منافيري د بيت المال ته ورکول شي او په مسالحه د مسلمانانو خرج کی ده نه په ده نه بیلو ته تحقیق تاده کوم مضمون کا فده شي دا مو فوز درې امام ته کومناسب غني تقسیم اول جو تقسیم دی کی کومناسب غني پرخولله پریدیدی ندی تقسیمی چنانچی نبی علی صلاة و السلام دا بازو تقسیم کلنی او بازی پریخیوی او مر رضی اللہ ترنہو او تقسیم دا سرنکوالو خوص نبی علی صلاة و السلام دا تقسیم کلنی او بازی پریخیری او دا حنابی لو او حناب و علماء پا مذب سے اشکال نشت دکا راید امام تمو فوض خبرت امامی مالک رحمه اللہ مسلک بان نمضم را اشکال نردی دکا آغا دیکی سیفریخون نو وقبشیون امامی شایی رحمه اللہ چی چې دا باعت خام اخیر تقسیمی نو پا اشکال ردی چو مر رضیان او سنگ تقسیمون نکل او وقبی امامی شایی رحمه اللہ چی وی امامی شایی رحمه اللہ چی وی چو مر دا تقسیم نوکړند په پرای د راځانو هغ تقسیم نو او علامه ابن قیم رحمه الله دا اشکال کړی دی چې څنګه پرای د راځانو دا غو پرېخه پدې خدومر نه هو دغه سبب موږ کېدل او بلاغ نه نه هو دغه ملګری دا زور د وټې تقسیم شو عمرنه تقسیمونه اوبه د تراب دي هر تر څه دې له عمر رضی الله تعالی عنہ بلال <سؤال> زہود کړي اللهم اكبني بلالن و زويه الفاظ او حضرت بخاری ذکر کړي لہذا دا خبره صحیح نه را چې دا هغه پرایبانی دا تقسیم نو شوی او عمر رضی او پرای د دې په اړه کوم داو چې دا ون تقسیم غد لایلو علماء اینه قیم ره مه وللا د عمر زاهود دی دیر د تحسين کړي ولې د تا تقب شوو نو دا خلکو په ملک راسي باقي میراث چره ديو غیر نور خلکو پیدا نشي را د روسي کم مسلمانان په اسلام کې د چشوه ورو ډیرو مشکلات سبب ما وکړي وا چې کله د هغې سرکاري ځمکه موجود وي دا مشکلات نه رو رحم خمانچی مکه او شریبر څنګه یی شری راجیو څنګه دا ډیره ته ویل خبره ده تاسو ټول په کار دي چینه کتابونه ځان لخوا اخلي او مرموده تیکون اور د جال کې د کلي دي ټول له ماونه په کار دي چې آغا پنرټ باندې انحصار نکړي او نو په هغه د رواني چور شاملې ما ملي راغلي د ځکا د ځکا شروع دی يهودو साजिशې مسلمانانو د اسلامي کتابونو غیبت خې جوړلې او مې په یو بټن باندې اټوري ختمه کړې خلک بدختې په پاتې کې ځان دینی ديني کتابونو ديني کتابونو دا حدیثو تفاسیر او د رسیدې فقې د تاریخ دا اتمام کړو نو پیغه کتابونه کې باندای او شناای په ترتیب شناای علامه کاصانی څخه کتاب د بهتريین کتاب په دې کتاب کې د زما تفصیل تفصيل په فکري انداز ذکر کړل او دا کتاب کې د یو خبره کاصانی څخه د هانا په کمانډر چی په دا ګدارتي د ترتیب سره را وه بحث شوی کلی چې په یو مسله بحث کړي ما غیري ترتیب ور کی اب مه په اغترتیب یوي خبره ده تفصيلا ذکر دا کتاب ځان لهواله او طالب هم کوي موبایل کي په دي مته ما وه اي دا تي وخت هاي کوي بل وخت ورته پخ حال لن اداره دې ده يو اغره چ اغرهت حشوي من اغدا چ نهي فتح شو نهي پداشو په خلق په خپل اختیار په اسلام کې د شریوی لکه د یمن مکه شوا مدینه شوا طایب شو دحرین شو دغه حکومداري چې دا و شری یاد څه خبر کومه مکه چې هغه پد حشوی و دغې پد حقې دل دوه زمریو په زور دیم په پزور چې پتہ شي وي زمکه زما کې د عراق شو د مصر شو د شام شو د خيبر شو او چې په صلح باندې پتہ شي وي نجران زما شو چې نجران و الله د نبی له سلام په توځو رجو جامو باندې چې نیمه په محرم نیمه شي ورکو نیمه په رجب ورکو نماز دا و چې په صلح و شو هغه ورکه حکم جي انووتن پد هاشوري اغه دوه قسم دي قسم اگري چې اغه تقسيم شوی په درمیان د غانیمینو کې لیکنې په خیبر باندې پمبل قسم اگري چې راز مکرہ ور نوغته شوي او کې خلک په برحال په حدود لکه نس باقی رخیبر شو کم از مکه چې د مجاهدین او مز کی تقسیم شو د معشری دا یو د مملکت حکم از جیدا چې دا جی اهل بغي بر حق قرار شو دا خارج از مکه دنه مټه سال دې او زمکه با لا اخذ الماونتن نه خالی لا اخذ الماونتن پدې تفصيل واني چې مونږه سوچو جوړ کونو د مکیزمکا دا ون وطن تغسې شو جمهور راېدل او تقسیم شو نه ده هله غیر قرار په سورې شو بای چې دا خراجي وي خچون کې کی خراج کیو ذلت ده چې دا ذلت منافره د تقدس د مکی سره دیو جنویر کې چې د مکی زمکا او شېد خراجي نه کیږي هتا کرای کاسانی ته وای چې ټول ازمکه د حجاز او شریف را هله پاو داینه خیراج نه دی مدینه شوا ته ها مشوا مکه شوا نکته مدابر وشي اما مدینه علاوه دې نور کما علی اخیری دغه خپل سره وضاحت کول شي زموږ د مملکت پاکستان نه مداخله اسلامي مملکت ته د حرب نه دی حکومت د ری پر شان د هندستان نه هندستان خلکو ته تکریب شته ډیر زممو دازم کې کم دینه ټولو شریز مګریب په شور کولې شي دا د کې کم زموکا په او باندې اورونې دي حکومت دغینه ته اخري مالیا نو دغه مالیا او شر نه نه دغه دغه او بوغه په سیت پاکبه ترې شي آیا که زیاد حیثا فدغو بانده ده ده واو این حیثارو نبیابای گنیز نه اشرب دیو که زیاد در چنونو پورا اشرب دیو لیکن چه اخبال باغ خلقو باقی باقی باقی سو برا دا ده ده از مکو اگه حاصلو ده حدیثو که ده بیان برای جی چنان اول حدیث چلی ابن امر نره نبیان اسلام خیطال کلو ده اهل خیبر سر غالب شو پزمکا پکجورو او دوی مجبور کل یو چونه دیو تا اندیو سوله او پرد نبی علیہ السلام سرپدی چوی با دنبی علیہ السلام دا پارا سر و سپین او اصلحه سپرا سروتوی بایزا سپینو تاوی حلقا اصلحه تاوی ولهم اوی بلا دیو دا پارماغسا حمالت ریکابوهم چې پرتکلوی دا دیو آغا مخان علا ان پدی لا يغيب موديو ونطايسس ولا یو شيء ما شيت غيب کي كره يو موديو د پاروځي م نه نه عادي چې دا دي نه پسول شو داتې دوه کابات قوم ده چې یو غایب کړم یو سرمن چې د ویبني اختبوا چې يهود مشره او په دیک هزار دینار دینار د سرونه ټټ مالیت کړو پدې یو کې د اړین څه یې ربونو په یوه دي ادا وی ابن طب جو قتل شو د خیبر نمخ کې دا را ده بنې قورې دا مشرو ابن طب ظاهره خبر ده چې دا او مشرو نو کلچی بنو نذیر وتل دا او مشرو نو داونه د زیوراتو دا غیره د غشتو په حفاظت لپاره به دې هم را شو نو دا په ټوچو ندا دن اعیسته اشیو و نبنو نزیر جی کلا وطل دمدین او خبرتن لزانسیل تکی او داویی بن اطب دستیر جننها والد صاحب کانا ایتما لگو ماهو یوم اخبانی نزیر چی وارو و دیزار دزانس را پورز دن نزیرو کلی اشرا لشکل نزیر فدیک ردیو کالیو اداویی نبی علی اسلام ویلو سایانو می اے نمت <متحدث> اینا <سؤال> امسکو ایبنی اختب چر تری اغا سرمند ایبنی اختب یعنی اعبتو اغتا اغا دروغ تیوی جا از حبت ختم کرده اغا در جنگون و خرچونو دروغ او پوجد و امسکو بیاموند آغا اغتا باتوا چپاکی اپیسیوی پد اغا مقبانی امن ابل حقیق مقتل <سؤال> شوی با خیبر کی چی در سپیر نها خاون پدې دنا نه فقید کړوي د اولاد مبينه ثنا ميره د وکلې دی اوسړي تخې بر لګا دیو سخت رويکول چې پوجو چا تخیر نشي نو لجاجته شروع او پریا دی شروع کړي اے محمد ام فريدا موږ به دې زما کې کار کوه ازونده پار باندې ما بداله سونو چې تا خو خې هنې مستانه پاري تګ تاسو دا زمیداری نشه کوله تاسو کار جنګونه دي او د دې خدمت زمیداری مون ته پریدله نه به له تراوت سلام او صلح هوکړه ټیک ده بس دا خبره شو نو کمزګي فساله هو راغل نه د الصلح مراددان نه چې خیبر الصلح پتا شو دا نه چې خیبر د الصلح ده دا کم خیبر شي نبی علیہ السلام تقدیم کوله ون دا دمره راټه ځمکه وا شي نبی علیہ السلام باور کو هرې ځنا نه تر خپل بیان 80 وسقه اتیا د تمرنا او شل وسقه د شعیرنا او اوس ته ارش ممکن اول کې اتیاو به سلخړیو او یادارچی دا کله په وادې کولو اتیاو په وادې کې یا دن کو ده مناسیره و کلبه اما دن زیاده شو سلبه و کلبه حتی او داد نبی علیه سلام دیتی و داد صحابه پندرسو کی تقسیم شوده او دیتی باس مرد اللہ بیبرن رسطا بیادیر امواز را غلی ارسختی خطا مشاوه کم چیدینا او په دیگی بیداز جید مکری چاوڑیر غدغد اما دنونا کواد رسطا برعزی و تیحا و کتی او شق و نتا آداز مکری Okay. <laughs>